Amonarekin bueltaka. Egunon, sartu sartu? Bai, egunon. Ezeri mesedez? Ezkerrik asko. Zertan laguntzaitzaket? Itxura hona duzula ikusten dabeintzat? Ez, nis naiz gaix dagoena, nire amagat, amagatik nago agartu Zer gertatzen zaio bazure amare? Ba, gerota gutxiago jaten du eta pisua galtzen ari da. Eta zer bai frogatu duzu? Janari aldatzea edo gutxiago, baina sarriago janaraztea edo Berdin da zer jartzen edo zenbat jartzen dudan, gero ta gutxiago jaten du. Izan liteke urtegarai honetan goxe gutxiago izatea, baina ondolegoke bada ezpa batzuk egingo balitu, benetan zer daukan ikuste zagun. Komentatu behartu dituz dardarapur bateren nabaritzen hasi saiola. Ez du beti, baina batzuetan ezin ditu gausa batzuk hartu erori egiten saizkiolako. Ba, okarazpanago, Parkinson gaitza sufritzen hasi delakoanago. Dardara hori, gaixotasun horren sintoma da eta gara izarrapatzen ezpada, egin dezake horrek. Beraz, lehen bai lehen frogak egiten hasi beharko dugu. Ba, lan emango diturako mentzitzea ona ekartzeko. Esa jozu bere onerako dela. Bai, esan esango diot, baina ez pentsa hain egingo zaidanik. Ba, zuet horri arte. hartzazu txanda kanporatzean. Horrela gingo dut, eskerrik asko. Bai, zuri, lagur.